Це поки що не пів жартома, хоч жарти у ньому злі. Але як розохотиться і побачить, що нема на нього стриму, невідомо, що може накоїти. Як це нема на нього стриму? А ті, що все знають, або й демони взагалі не в силі, чи як? Молодий ти ще, хоч і вічно юний волине». Навіть для вічно юного, що молодий, бо молодий перелесник має безліч літ, а ти ще, мабуть, міг би і порахувати свої. Добро і світло не можуть існувати без морука і зла, бо ніхто б не розумів, що таке добро, якби не було зла. Розумієш? Отже, «Злен тому і є в нашому колі демонів як рідний, а його підвладні також, бо ми з ними одне ціле, добро і зло взаємно доповнюють і творять сутність, взаємознищують і творять ніщо, не існування. Але ж ті, що все знають, сильніші за морока і за злена, сильніше». Але тому добро і керує світом, що зло лише відтіняє його, заважає йому, псує добробут усього сущого, а відтак змушує сили добра чинити ще краще, чинити саме добро, і так крутиться світ. Отож, зараз Злен спрямував своє військо на те, щоб красти у людей їхнє власне «я», збивати їх із здорового шляху життя, підкладати їм зваби і пастки, марні сподівання і поважні небезпеки, аби лише збити зі шляху, змусити чинити проти себе, а отже проти добра, і в такий спосіб вигравати чим далі більше у добра для зла. Волинові стало моторошно. Він раптом вчув десь у тому, що говорив лес небезпеку і для себе. Надто добре йому велося, надто гарно склалося у нього життя-буття зараз у його озерному краї. Отже, це стосується усіх, цей напад зла, ця крадіжка власного «я», «геть усіх», тому я попереджаю тебе, будь уважний, бо той, хто втратить, власне, я, потім довго змушений буде шукати його, аж доки не віднайде шляху, яким зможе добутися до найпотаємніших закутків буття, в яких має бути віконце до самого себе. Отож, мало знайти таке віконце, ще треба в нього Достукатись, ще треба, аби воно відчинилось І от уже там, за тим віконцем Можна лиш побачити, а відтак і здобути Назад своє я Ой, це довга і важка справа Не кожному вдається, не кожному А як же боротись проти цього, Лесе? Розгубився Волин Хтось, бо повинен протистояти Зленові. А ті, що знають усе, як вони. Зленане вдариш і не цілиш нічим. Він утримує той отвір, що його пробив морок, і поширює своїми діями. Має знайтися хтось, хто віднайде тінь морока. Коли в неї вдарити, то морок зіщулиться, бо це... Йому єдину може заболіти, вразити його, а відтак він відступиться від тієї діри, і вона враз затягнеться. А ті, що усе знають, знають, що діється і що буде. І хто може перемогти Морока? А Злен? Злен тоді нічого не зробить. Неспроможний, бо він менший за Морока, його син. Але як вцілити Злена... Як змусити його зупинити свої дії? Кажуть, є багато способів, але кожен, хто ступить з ним у двобій, повинен віднайти власний хід, як перемогти злена. Треба для цього відшукати синю квітку папороті. Це заворожить дії злена. Але як її знайти? Це от і є вкрай важко, майже неможливо, бо Злен, знаючи, що це проти нього зброя, не допускатиме до квітки нікого. Та це байки про героїв і для героїв, а ти живи собі спокійно, влине, у своєму озрі, і будь обачний. Вистачить цього, аби бути тут собою, бо ти вже є. Але коли зіб'єшся зі шляху, чи якщо... «Пам'ятай те, що я тобі переказав». «Я поспішаю, Волине, бувай, бережись і усім перекажи, хто твої друзі. Краще буде, покличеш, ще побалакаємо». І Лес пощез у густі лісовій траві. Лежачи на колоді, Волин замислився над словами Леса. Він уявив себе вибраним тими, що все знають, для особливого завдання для порятунку від лиха, яке чатувало зараз на всіх прихильних до добра істот. Його викликають на розмову до тих, що все знають. І він десь у лісі стоїть перед ними, і вони являються лише йому одному, бо їх не мають права бачити прості демони, лише окремі, вибрані, знають про них більше, бачили їх, та ніколи не розповідають про них. А волинові явились вони і сказали, що наділяють його над силою, аби він виступив проти злена, аби зміг протистояти його чарам, знайти дірку у світі.